Але на вулицях висіли ідіотські гасла, безмозг юрми дюрми з радісним ревом перли на демонстрації. А хто був невдоволений, що ж тим затикали рота в таких-то підвальних кімнатах. Далі пішло-поїхало. І певно з ними тільки зв'яжи. До саме смерті будуть ходити як тінь, винюхуючи кожен слід, звісно, була б людина, справа знайдеться. Хто зна, чи той чоловічок щось хотів заробити на цьому, чи, може, влипу якусь халепу, як муха в вайно, а чи, може, просто сидів собі, дивився телевізор, а тоді й думає, а ну ж бо, дай напишу, взяв, та й на громадську Як-то ко мене зайшов робочий нашого заводу, громадянин такой то год рождення такой то проживающий по адресу так называемые труды отщепенца и власовца Солженицына, которого наше родное правительство, поняв просьбы трудящихся, а также стихи о каком-то дурацком дядьке, что это голематья и фанатизм, и посоветовал заняться пополнением своего общеобразовательного уровня, особенно сделал упор на трудах Маркса, Ленина и древнегреческого философа Гегеля, Но он не внял, о чем довожу, ведь рабочие-то развесили уши и слушают. Да в конце концов, разве нельзя изолировать этого подонка от нашего советского народа? И что я ему сделал, подумать только. Не сварилось, а ж горил купили разом, а наветь приятеливали, а напередодни вывантажили целый эшелон песку, це були перші місяці по тому, як мене витворили з університету і всеньке тіло боліло, наче по ньому трактор гарцював. «Вставай!» сказав він, торсуючи мене за плече. «Вставай!» Вони все знають, ані з комітета!» Я на силу підняв голову. На Надавкілу все було, як у тумані. «Якого ще хріна!» буркнув я, витріщивши очі на двох драбів у зелених картатих штанах і в піджаках, що їх носять хіба слюсарі та дядьки на селі. А тоді хтось із них твердо і нехраписто ступив крок уперед і тицнюв мені під носа книжечку з круглою печаткою. Таксист мовчав, понуривши голову. Мурат нетерпляче глянув на мене. Варабаш приступив з ноги на ноги і облизнувся очевидячки, угадуючи подальший хід подій. Але я все ще зволікав і не хотів ні за що переходити до наступного етапу. Я кумирати, а так не хотів. «Мене дивує ваша затятість», – звався я, почекавши ще трохи. «Послухайте, ви ж нормальна людина, оперативник зрештою, невже ви хоч...» На мент припускаєте, що нам не вдасться розв'язати вам язика. Чоловіче, я ж затнувся, не знаючи, що казати. товаришу співробітник ГБ. Та ми навіть руки бруднити не станемо. Навіть контактний матрац не будемо застосовувати. Я засміявся. Вам знайомий такий препарат, як, як ну, скажімо, нолодексокаїн. Бачу, бачу, що ні. Отож, це робиться елементарно. Його вводять позаочне яблуко просто в мозок довгою голкою. Після чого, навіть легендарний Штірліц стає балакучим, як перекупка. Я підняв пальця вгору. А людина після застосування цього препарату стає назавжди пацієнтом психіатричної лікарні. Словом, на ній можна ставити хрест. Так що... Пропозиція залишається в силі. Що скажете ви? Я глянув на годинника. Стрілка-хутка бігла по коло, відлічуючи з секунди. Їх меншило і меншило, і я відчував, як разом з ними зникає моє терпіння. Мурат поворухнувся. Я скосо глянув на нього і раптом на перевелике своє здивування утямив, що він теж почувається... Ні в тих, ні в сих Знаєте, замислено сказав я, розглядаючи таксиста